Vízben viszont az amerikai vitorláshala a leggyorsabb, akár 109 kilométert is simán lenyom egy óra alatt. Csak úgy összehasonlításképpen a leggyorsabb úszó ember cakkumpak 7,6 kilométert tesz meg ugyanennyi idő alatt. Bizony, cigalasúak vagyunk a halakhoz képest, főleg ha ilyen lassan csaplatunk az aszfaltúton is. Hajrá nagy mama, hajrá huba, hát ránk fog este ledni, ha végig ilyen komótosan bandukoltok!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 ahogy hátrafordulva felnézett, egy másodpercre azt hitte, talán napfogyatkozás lett időközben, úgy besötétedett minden. A lány felett ugyanis egy akkora hófehér komondor állt, hogy ha még egy kicsivel nagyobb lett volna, bizony eljátszhatta volna a jegesmedve szerepét is az állatkertben, vagy akár az egész nagy sziklájét.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 A fiú ekkor pár lépéssel közelebb jött, majd némi hezitálás után óvatosan rátette a tenyerét a hatalmas ebb, széles bölcs homlokára. Az kedvesen megszimatolta a lazactól illatozó praclit, majd nyalintott rajta egyet barátsága jeléül. – Mit gondolsz, Kriszti? Rondjúr az őrzésvédésen kívül vajon alkalmas lehet kereső vadászó feladatok ellátására is? Mégis csak kutya? – gondolkodott hangosan a fiú.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 m, -z át, -s -s -v -o i, i, -i -l -k n, n, -l -t -é -h -n -f d, -t a, k, p, -n a, -o -k -i -o -t -y -d -k. A gyerekek töprengve nézték a furcsa betűhalmot. Nézték, nézték nagy ráncolva, egyre értetlenebb ábrázattal. Na, köszi, vigyeztette le kisé hálátlanul az ajkait Kriszti. Ennek megint se füle, se farka. Mi az, hogy d'akpeneaú, meg a skió micsoda? Egyszerűen őrjítő ez, hogy valahányszor a kincs közelébe kerülünk, olyan megoldhatatlan rejtélyel szembesülünk, amitől azon nyomban összegabajodik az összes agytekervényem. Komolyan mondom, ez nem igazság.